Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir. Nur. Die Winterferien hatten begonnen und auf die fünf Freunde wartete eine große Überraschung. Joyce Gilmer, eine Cousine von Onkel Quentin, hatte alle fünf zu sich nach Bremmer eingeladen. Ein kleiner Ort in den schottischen Highlands, mitten in einem Skigebiet. Onkel Quentin brauchte Tante Fanny's Hilfe bei einem Experiment. Und so fuhren Julian, Dick, Anne, George und Timmy allein mit dem Zug und erreichten am späten Nachmittag ihr Ziel. Wow, sieht euch mal die Berge an. Die sind richtig hoch. Ja, ja und sie sind komplett zugeschneit, bis ins Tal hinunter. Ach, super. Dann können wir richtig lange Abfahrten machen. Ja. Abfahrten? Ja. Willst du an diesen Stein hängen etwas Skifahren? Ja, was dachtest na. du denn, Anne, dass ich mich auf einen Schlitten setze? Naja, <lacht> das wäre vielleicht nicht so gefährlich. Ja. ja na, das kann ja aufregend werden. Mach dir keine Sorgen, Anne. Mit ein bisschen Übung kommst du diese Berge auch runter. Na, mhm. hoffentlich. Aber klar doch. Ich warte nicht. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Bramore. Bitte achten Sie auf Ihr Gepäck und versichern Sie sich, dass Sie nichts liegen lassen. Na dann? So. Jo. Die fünf Freunde schnappten ihr Gepäck und kaum hatte der Zug angehalten, stiegen sie aus. Auf dem Bahnsteig entdeckten sie einen Jungen, der sich suchend umschaute. Er war etwa zwölf Jahre alt und sah ziemlich sportlich aus. Oh, ich, ich glaube, das muss Finlay sein. Ja, Mutter hat gesagt, er würde uns abholen. Oh, äh, Finlay, hallo. Äh, hier sind wir. Oh, hallo. Komm, gehen wir zu ihm. Äh, ja. Seid ihr die berühmten fünf Freunde aus Kirin? Uh, ja, <lacht> höchstpersönlich. Dick ist mein Name. Ich bin Julia. Anne, hey, hallo. George, hi. Ihr habt ja sogar einen Hund mitgebracht. Ja, das ist Timmy. Hallo Timmy. Du bist ja ein schöner Hund. Ja, ne? <lacht> Danke, dass ihr gekommen seid. Keine Ursache. In Skigebiete fahren wir immer gern. Gut so. Allein Skifahren macht nämlich überhaupt keinen Spaß. Stimmt irgendwas nicht, Finley? Wieso? Nee, alles gut. Ihr könnt übrigens Finn zu mir sagen. Ach. Okay, cool. Finn. Alles klar. Ja, dann, dann los! Ja. Ich auch mit Vom Bahnhof aus mussten sie ziemlich lange laufen, denn das Haus der Familie Gilmer lag ein wenig abseits. Aber ruhig war es dort keineswegs. Oh, Ruhe, ist das laut? Das ist ja eine riesige Baustelle. Ja, leider. Unser Haus ist gleich daneben. Eigentlich betreiben wir eine Pension, aber momentan kommen kaum Feriengäste wegen des Lärms. Ja, das glaube ich. Hm. Was wird denn hier gebaut? Ein Hotel, soweit ich weiß. Okay, na dann habt ihr die Konkurrenz bald gleich nebenan. Hm. Das befürchten wir auch. So, wir sind da. Oh. Ma, hallo. Oh, und Hallo, Kinder. Na, kommt rein, kommt rein. Ja, ja. Du musst Georgina sein, die Tochter von Quentin, nicht wahr? Äh, ja, aber ich heiße George ähm, und äh, das ist mein Hund Timmy. Okay, George. Und herzlich willkommen, Timmy. Dann seid ihr... Äh, ja, Julian. Äh, Dick. Ach, Ach, äh. Guten Tag, Miss Gilmer. Hallo. Ach, ihr könnt ruhig Joyce zu mir sagen. Okay. Ja. okay, Joyce. Ja, dann sucht euch mal ein Zimmer aus. Oben haben wir gleich vier zur Auswahl. Ihr könnt aber auch das hier unten nehmen. Aber Ma, das ist Papas Arbeitszimmer. Was hat denn dein Vater darin gearbeitet? Ach, keine Sorge, Kinder. Mein Mann wohnt nicht mehr hier. Er ist vor einer Woche ausgezogen. Aha. So, hier ist der Gästeschlüssel für die Haustür. Ja, okay. okay. Danke. Danke. danke. Also, macht es euch gemütlich. In einer Stunde gibt es Pizza, ganz frisch aus dem Ofen. Ja, großartig. Ja, Bis gleich. Ja, danke. Bis gleich. Ja, vielen Dank. Ähm, Finn, wo ist dein Vater denn hingezogen? Keine Ahnung. Ma will nicht, dass ich ihn sehe. Hä? Oh, das, mhm. das tut mir ah. leid. George, kann ich ein bisschen mit Timmy spielen, solange ihn auspackt? Ja klar, fin. Timmy hat gerne neue Freunde. Nicht wahr, Timmy? <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Genauso wie wir. So <lacht> Am nächsten Morgen gingen die fünf Freunde gemeinsam mit Finn zur Talstation des Skigebietes. Sie befand sich mitten im Dorf. Dort gab es ein Restaurant, ein Café und einen Skiverleih, wo sich die fünf Freunde Skier ausliehen. Finn hatte natürlich seine eigenen. Gut ausgerüstet standen sie am Fuße des Berges und betrachteten den Hang, auf den die Skifahrer in großen Bögen ins Tal hinabfuhren. Wow, hier kommt man bestimmt gut in Fahrt. Das glaube ich auch. Oh je, seht mal da, da ist einer hingefallen. Oh, das kann schon mal passieren, ey. aber Schnee ist ja nicht hart. Na Kinder, zum ersten Mal hier im Skigebiet. Hallo. Hallo. Ja, wir sind hier zu Besuch. Nee, ich wohne hier. So, so. Und sind deine Gäste schon mal Ski gefahren? Natürlich! Ja, klar. klar Aber nie auf so einem großen Berg! Also, wenn ihr wollt, kann ich euch ein bisschen Unterricht geben. Äh, das wäre toll! Ja, ich bin Molly McCallum, die Skilehrerin hier an der Talstation. Ach so. ah. Können Sie uns auch zeigen, wie man einen steilen Berg ganz langsam hinabfährt? <lacht> aber natürlich! Ja. Damit beginnt jeder Skiunterricht! Ach, das ist prima! Kommt ihr mit? Klar! Ja. Warum denn nicht? Das kann man immer gebrauchen! Genau! Euer Hund kann aber nicht mit auf den Hang! Ach, keine Sorge. Er wird hier unten auf uns warten. Nicht warten? Ja, so ein Gürtel. Die fünf Freunde folgten Molly auf den Übungshang. Dort lernten sie, wie man im Schneepflug fuhr und in langsamen Kurven einen Hang hinunterkam. So konnten sie ihr Fahrtempo unter Kontrolle halten. Nach zwei Übungsstunden waren sie so weit, dass sie sich auf den großen Bergwagen konnten. Doch zuvor machten sie eine Pause im Café der Talstation. Molly begleitete sie und setzte sich mit ihnen an einen Tisch. ist doch gut, ja. Vielen Dank für den tollen Unterricht, Molly. Ich habe fast keine Angst mehr vor den steilen Pisten. Ein bisschen Vorsicht am Hang ist gar nicht so schlecht. Ähm. Okay. So ist das übermütige Skifahrer fallen viel öfter hin. Ach, ja. Oh ja, das Na, dann freue ich mich schon auf deine ganzen Furzebäume, Dick. Ja. Wie weißt du das jetzt? Ja. So, die Herrschaften, ah. hier ist Ihre Bestellung. Ein, gut, ein Tee für die Dame, ja. fünf Dankeschön. Sandwiches Ja. und fünf Tassen Kakao. Okay. Hier. Na, schön. Super. Danke, Mr. Gilmer. Pa, was machst du denn hier? Oh Finn. Mensch, ich hab dich gar nicht bemerkt. Tja, ich äh, arbeite hier als Aushilfe seit gestern. Sag mal, wie geht's dir denn? Ganz okay. Wir haben Besuch, wie du siehst. Das ist übrigens mein Vater. Oh. Oh. Hallo, Mr. Gilmer. Äh, hallo. Freut mich. Tja. Mh. Was machst du heute Nachmittag, Finn? Ich habe bald Feierabend. Wir könnten noch ein paar Abfahrten zusammen machen. Mm. Mal wenig, dass wir uns treffen, Paar. Ja, ich weiß. Im Moment zumindest nicht. Aber da werden wir auch noch eine Lösung finden. Also, lasst es euch gut schmecken. Danke, mm. Danke Mr. Gilmore. Mm. Mm. Danke. Mm. Die Sandwiches sind super. Oh, lecker. Mm. Mm. Also... Ihr habt super schnell gelernt. Mhm, ja. ja, ich wünsche euch viel Glück für eure erste große Abfahrt. Danke. Ich muss auch schon wieder los. Oh, wirklich? Ja. Wir sehen uns am Hang. Ganz sicher. Bis, ja, ja, klar. Bis später. Bis später. Na, oh. was ist mit dir, Finn? Du rührst ja gar nichts an. Ach, ich, ich habe keinen Hunger. Ich gehe raus zu Timmy. Oh, okay. Und was ist mit deinem Kakao und deinem Sandwich? Oh, stimmt. Ach, kannst du gern haben. Echt? Ja. Ich? ja. Danke! Freuen <lacht> Sie Nach ihrer Mittagspause fuhren die fünf Freunde und Finn zum Schlepplift, der sie den Berg hinaufzog. Finn blieb hinter Ann und passte auf, dass sie alles richtig machte. George, Dick und Julien kamen als Erste auf dem Gipfel an. Puh, das stürmt aber ganz schön hier oben. Uh. Ja, nur gut, dass wir unsere Skibrillen dabei haben. Ja. Ann, pass auf! Gleich bist du oben und musst losfahren. Okay. Jetzt! Uh. Ging ja schnell. Alles klar bei dir, ey? Ja, aber oh, es ist kalt hier. Aha. Oh, was ist das für ein Nebel? Man kann hier nicht ins Tal schauen. Eben war die Luft doch noch ganz klar. Ja. Oh, stimmt, seht mal dort. Der Mast vom Schlepplift ist kaum noch zu sehen. Mist, so ein Pech. Solche plötzlichen Nebel sind typisch für unsere Gegend. Sie entstehen in wenigen Minuten und man kann sie kaum vorhersehen. Oh, nee. Na, super. Und was machen wir jetzt? Auf keinen Fall hier oben bleiben. Im schlimmsten Fall kommt noch ein Hagelsturm dazu. Verdammt. Heißt das, wir müssen unsere erste große Abfahrt durch den Nebel fahren? Das ja, schaffen wir schon. Leider so. ja. ja bestimmt. Schließlich haben wir ja gelernt, wie man vorsichtig fährt, oder? Genau. Auf jeden Fall. Also los. Kommt, auf geht's. Komm ich schon, der ja. ja, genau. Der kalte Wind schnitt in die Wand. Und vor den Skibrillen tobte ein dichtes Schneegestöber. Die Kinder konnten kaum weiter als einen Meter sehen. Trotz aller Schwierigkeiten schafften sie es, den Hang hinabzufahren. Bis auf Dick, der plötzlich noch ein ganz anderes Problem hatte. Ihm wurde mit einem Mal furchtbar übel. Er fuhr ganz langsam, sodass er hinter den anderen zurückblieb. Ein heftiger Magenkrampf durchfuhr ihn. Er krümmte sich zusammen, verlor das Gleichgewicht und fiel hin. Was ist denn nur mit mir los? Verdammt, ich kann nicht aufstehen. Dicks Versuche, wieder auf die Skier zu kommen, endeten alle im Schnee. Er begann vor Kälte und Angst zu zittern. Plötzlich vernahm er ein Geräusch, das nichts Gutes verhieß. Oh nein, oh nein, der Skilift ist abgestellt. Ich bin bestimmt der Letzte hier auf der Piste. Oder? Oder doch nicht. Was ist denn das? Ein Motorschlitten? Das ist bestimmt die Bergwacht. Hallo! Hier! Hier bin ich! Ach, Sie kommen hier. Mein hey, Junge! Steig ein! Hallo, ja, ich komm schon! Ich versuche es Sir. Äh, ich habe solche Bauchschmerzen. Na komm, Kleiner. Halt dich an mir fest. Timmy! Wo kommst du denn her? Dick! Da ist er! Hey, Dick! Hä, was? Dick? Verdammter Mist! Los, weg hier! Halt ein, Mann, da los! Aber, hey! Was soll das? Hallo! Wer war das denn? Keine Ahnung. Ein Glück, dass ihr da seid. Wie seid ihr denn hergekommen? Der Skilift ist doch abgestellt. Ja, zu Fuß natürlich. Wir haben uns Sorgen gemacht, sonst bist du doch immer der Erste. Und zum Glück hat Timmy dich auch gleich gefunden. Was ist denn los, oh, Dick? Mir ist so wahnsinnig schlecht. Ich glaube, ich schaff's nicht, den Hang runter wirklich nicht. Ich kann Huckepack mit dir fahren. Ein alter Bergrettungstrick. Habe ich von meinem Vater. Huckepack? Soll ich auf deinen Rücken steigen? <lacht> Nein. Du musst nur auf deinen Schieren stehen und ich an mir festhalten. okay. Na komm, Dick, ich helfe dir auf. Ja, ja, okay. Oh, warte. Geht? Ja, danke. Okay. Mit Juliens Hilfe kam Dick wieder auf seine Schier, stellte sich hinter Finn und umschlang ihn mit beiden Armen. Während er seine Schier im Schneepflug hielt, fuhr Finn mit ihm nach unten. So kamen sie sicher ins Tal. Und bald waren alle wieder bei Joyce in der warmen Stube. Dick bekam Kamillentee gegen sein Bauchweh, das auch allmählich nachließ. Ja, Timmy, braver Hund. Ohne dich würde Dick immer noch im Schnee sitzen. Ja, mein guter Junge. Was waren das denn für Männer im Schneemobil? Ich dachte ja, das wäre die Bergwacht. Aber die wäre nicht einfach wieder weggefahren. Tja, das ist sehr seltsam. Wieso war dir eigentlich so schlecht, Dick? Weil er nicht nur sein Mittagessen, sondern auch das von Finn gegessen hat. Aber vom vielen Essen ist Dick noch nie schlecht geworden. Oder? Und warum hast du nichts gegessen, Finn? Ach, nicht so wichtig. Ich glaube schon, dass es wichtig ist. Wir haben in der Talstation Finns Vater getroffen. Was? Wirklich? Habt ihr mit ihm geredet? Ja, ich glaube, er würde sich gern mit Finn treffen. Und kurz nach diesem Gespräch hast du Finns Kakao getrunken und dann ist dir schlecht geworden. Meinst du mhm. jetzt irgendwas Falsches? Ach, ich meine gar nichts, Kinder. Mhm. Ich möchte euch nur darum bitten, dass ihr nicht mehr zur Talstation im Dorf geht. Und äh, wie kommen wir dann auf den Berg? Ein Stück die Straße runter gibt es noch einen Sessellift. Ihr könnt mit den Skiern dorthin fahren. Okay, prima. Machen wir. Das ist bestimmt besser so. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Und so fuhren sie am nächsten Morgen zum Sessellift. Jeweils sechs Sitze befanden sich nebeneinander. Platz genug, damit Julian, Dick, George, Ann und Finn zusammenfahren konnten. Geduldig warteten sie in der Menge, bis sie an der Reihe waren. So, wir sind Kommt, Leute. Ja. Mhm. Finn, wo bleibst du? Setz dich hin, Ann. Es geht gleich los. Ja, aber Finn ist noch da hinten. Keine Sorge, er fährt mit dem nächsten Sessel. Genau. Er ist doch ein Skiprofi. Hey, was soll das? Wieso halten Sie mich denn fest? Oh, eben hey, ab. Okay. Gleich schweben wir über den Bäumen. Mhm. Guck mal, da unten. Seht ihr Timmy? Ja. Schau, hier hey. sind wir. Wir sind gleich zurück, Kleiner. Seht ihr? Finn ist jetzt auch eingestiegen. Ja. Ah, stimmt. Die, die Typen neben ihm, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja? Wie das denn? Sie haben noch Schiebrillen und Mützen auf. Ja, aber die Männer im Schneemobil gestern hatten dieselben Mützen auf. Ja, ja das sind ganz normale Mützen, Dick. Die hat jeder zweite hier. Ja. Sie schwebten noch einige Minuten über den verschneiten Winterwald hinweg, bis sie auf den Gipfel ankamen. Diesmal hatten sie mehr Glück mit dem Wetter. Der Himmel war blau und die Sonne schien. Die vier verließen den Lift und fuhren über den leuchtend weißen Schnee ein kleines Stück abseits, um auf Finn zu warten. Der kam nur wenig später an. Er stieß sich von seinem Sitz ab und fuhr los wir. Hä? Was soll das? Hey! Was ist denn jetzt los? Was machen diese Männer? Hilfe! Das gibt's doch nicht. Leute, wir müssen hinterher. Ja, Frage. Frage los. Anhalten! Stopp! Wartet! wartet doch nicht. Die beiden Männer, die mit Finn in der Gondel waren, hatten ihn beim Aussteigen in ihre Mitte genommen. In einer Schussfahrt rasten sie mit ihm den Hang hinunter, erreichten einen Parkplatz, hoben Finn mitsamt seinen Skiern in einen Kleintransporter, warfen die eigenen Skier hinterher und fuhren mit dem Auto davon. Das alles sahen Dick, Julian und George, während sie hinterherfuhren, fuhren, nur haben Als sie selbst auf den Parkplatz ankamen, fuhr das Auto bereits weit entfernt eine Bergstraße hinauf und verschwand in einer Kurve. So ein Mist. Die kriegen wir nicht mehr. Was machen wir denn jetzt? Hey, da kommt Anne. So langsam fährt sie gar nicht. Was ist los, Leute? Wo ist Finn? Ich glaube, er ist entführt worden. Was? Wir müssen, ja, wir müssen sofort zu Joyce und dann müssen wir die Polizei anrufen. Okay. Und wie kommen wir dahin? Zum Haus von Joyce geht es bergauf. Schier abschnallen und die Straße hochlaufen. So weit ist es nicht. Ja los, beeilen wir uns. So. so geht's. Aha. Auf dem Weg kamen sie an der Liftstation vorbei, wo sie Timmy abholten. Dann stiegen sie alle fünf hinauf zum Haus von Finlays Mutter. Als sie ankamen, stand Joyce im Wohnzimmer und hielt einen Brief in der Hand, den sie offenbar gerade gelesen hatte. Joyce! Hallo, hallo! Kinder! Was macht ihr denn schon hier? Joyce, und äh, wo ist Finn? Ja. Zwei Männer haben ihn entführt in einem Kleintransporter. Genau! Oh nein. Das darf nicht wahr sein. So. Doch, wir haben gesehen, in welche Richtung Sie gefahren sind. Du musst die Polizei anrufen, Deutz. Nein, äh, nein, nein, das tue ich auf gar keinen Fall. Was? A aber, aber wieso denn nicht? Du das musst. ist äh, eine Sache, die euch nichts angeht. Ach, äh, hängt euch da nicht rein. Ich meine, äh, kümmert euch einfach nicht drum. Äh, aber du musst doch was unternehmen, dein. Ja, das ja. tue ich schon, keine Sorge. Am besten, ihr geht einfach wieder Skifahren. Na los, nun äh, macht schon. Aber ist das Video. Aber Siegen. wieso? Also, ja. Das kannst du doch, doch nicht. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Wir können doch jetzt nicht einfach so Skifahren. Ja, natürlich nicht. Wir müssen auch irgendwas tun, aber die Frage ist nur, was? Wie wär's mit Nachdenken? Überlegen wir doch mal, wer könnte Finn entführt haben? Vielleicht sein Vater Simon. Hat er nicht gesagt, dass er noch eine Lösung finden wird, um mit Finn zusammen zu sein? Und vielleicht hat er ja gestern auch was in Finns Kakao getan. Mhm. Aber Simon Gilmour konnte heute Morgen gar nicht am Lift sein. Er muss doch arbeiten. Ja? Ich meine, wir könnten ja mal nachsehen, ob er heute im Café ist. Gute Idee. Und George und ich könnten noch mal zum Parkplatz fahren. Prima. Vielleicht haben die Entführer irgendwelche Spuren hinterlassen. Okay. Ja. Wenn ihr was habt, kommt ihr zur Talstation, ja? Mhm. Gut, ja. Nehmt ihr dann Timmy um? Mhm. Dann muss er nicht die ganze Zeit durch den Schnee laufen. Ja, machen wir. Dann viel Glück. Euch Au, auch. Dick und George fuhren schnell zum Parkplatz zurück. Dort schnallten sie ihre Skier ab und sahen sich um. Der Wagen ist diese Straße hinaufgefahren. Siehst du, Dick? Ja. Wir können zu Fuß da hochlaufen. Äh, zwei Dinge sprechen dagegen. Äh. Es geht steil bergauf und spätestens bei der ersten Kreuzung wissen wir nicht weiter. Dort drüben steht eine Tafel mit einer Umgebungskarte. Ja. Vielleicht können wir nachsehen, wohin die Straße führt. Gute Idee. Kartenlesen finde ich immer besser, als äh, grundlos auf einen Berg zu steigen. Tja, Dick. Da, sieh doch mal. Äh, hm? Hier. Die Straße führt direkt auf einen Gipfel und eignet dort. Mhm. Und Seitenstraßen gibt es nicht. Mhm. Also, ich finde, wir haben Grund genug, uns da oben mal umzusehen. Ich hab's befürchtet. <lacht> aber, aber unsere Skier lassen wir hier. Auf gar keinen Fall. Die brauchen wir, um runterzufahren. Bist du etwa zu faul, sie zu tragen? Äh, nein, wie kommst du denn darauf? Also los, gehen wir. Zur selben Zeit waren Julian, Anne und Timmy an der Talstation im Dorf angekommen. Ihr Verdacht schien sich zu bestätigen. Simon Gilmer war nicht im Café. Sie bestellten Kakao und setzten sich an einen Tisch. Timmy musste draußen vor der Tür bleiben. So, ihr beiden, zweimal heiße Schokolade. Dankeschön. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, dumm, dass wir nicht wissen, wo Simon Gilmore wohnt. Mhm. Mhm. Glaubst du wirklich, er hat seinen eigenen Sohn entführt, damit er mit ihm zusammen sein kann? Mhm. Schwer zu sagen. Was ist da mit Timmer los? Hä, äh, sieh mal. Was? Da draußen kommt der Motorschlitten, den wir gestern gesehen haben. Was, wirklich? Mhm. Und sieh mal, wer aussteigt. Das ist Simon Gilmore. Ach, das gibt's ja nicht. Er kommt rein. Was machen wir jetzt? Wir versuchen mit ihm zu reden. Okay. Hallo, Mr. Gilmore. Hallo. Oh, hallo. Kinder, guten Tag. Kommen Sie jetzt erst zur Arbeit? Ja, genau. Hab heute Spätschicht. Mhm. Oh. Und das Schneemobil da draußen, das gehört Ihnen? Ja. Toller Schlitten, nicht wahr? Mhm, oh, ja. Ich habe ihn von einem Freund bekommen, so gut wie geschenkt. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe Ihren Schlitten gestern schon mal gesehen. Was du nicht sagst, wirklich? Aha, ähm, auf der Skipiste oben, kurz nachdem der Nebel aufgezogen ist. Äh, warum sind Sie denn auf einmal weggefahren? Was? Wovon redest du? Na, naja, also mein Bruder Dick konnte nicht mehr Skifahren, weil ihm schlecht war. Und äh, tja, es sah so aus, als wollten Sie ihm helfen, aber dann sind Sie ohne ihn weggefahren. Nein, nein, nein, das war ich nicht. Nicht? Gestern hatte ich mein Schneemobil verliehen. Aha. Wirklich? Ja, ja. Der Mann hieß ähm, Wallace. Komischer Vogel. Aha. Ist ganz plötzlich aufgetaucht, hat sich den Schlitten ausgeborgt und weg war er. Aha. Und äh, Sie haben ihm das Schneemobil geborgt, obwohl sie ihn gar nicht kannten. Ja? Er hat mir immerhin 50 Pfund dafür gegeben. Das ist eine Menge Geld. Ja. Aber ich muss jetzt an die Arbeit. Ich hoffe, eurem Bruder geht's wieder besser. Bis später. Ja, bis später. Bis später. Ganz komische Geschichte, oder Julien? Mhm. Und schwer zu glauben. Ich würde mein Fahrrad jedenfalls nicht so schnell an einen Fremden verleihen. Aber wenn Mr. Gilmour es doch war, dann könnte Finn vielleicht irgendwo hier in der Nähe sein. Ja, vielleicht. Lass uns mal rausgehen und ein bisschen umsehen. Mhm. Zum Glück haben wir Timmy. Ja. So oft wie er mit Finn gespielt hat, wird er ihn sicher aufspüren. Die drei verließen das Café und durchstreiften die Straßen in der Nähe der Talstation. An einer Ampelkreuzung blieben sie stehen. Was ist los, Timmy? Hast du was aufgespürt? Er hat jemanden wiedererkannt. Sieh mal da am Auto, Julian. Hä? Das ist Joyce. Ja, stimmt. Hallo, Joyce. Sie sieht uns gar nicht. Jetzt ist sie weg. Wo sie wohl hinfährt? Wenn wir nur wüssten, warum sie die Polizei nicht anrufen will. Vielleicht hängt das ja mit dem Brief zusammen. Äh, welchen Brief? Naja, vorhin, als wir gekommen sind, hat sie gerade einen Brief gelesen. Sie hat ihn schnell versteckt, als wir reinkamen. Ach, ja, stimmt. Huh. Äh, jetzt, wo sie nicht zu Hause ist, könnten wir vielleicht herausfinden, was in diesem Brief steht. Huh? Aber sie darf auf gar keinen Fall merken, dass wir in ihren Sachen rumstöbern. Nein, natürlich nicht. Komm, Timmy! Etwa zur selben Zeit waren Dick und George auf dem Berggipfel angekommen. Dort befand sich nichts weiter als ein leerer Parkplatz. Kein Wagen weit und breit. Mhm. Nur ein paar Reifenspuren. Siehst du? Ja. Da? Die sieht nach einer Kehrtwendung aus. Ob das die Entführer waren? Wozu sollen sie mit Finn hier hochfahren, wenn sie gleich wieder runterfahren? Ja, vielleicht haben sie ihn irgendwo versteckt. Warte mal. Finn? Finn? Finley? Nein. Nichts. George, äh, was denn? Äh, sieh mal da drüben. Da sind Skispur. Stimmt. Das müssen vier Skier auf einmal gewesen sein. Dann sind zwei Skifahrer gleichzeitig gefahren. So wie ich gestern mit Finn. Aber Finn ist mit seinen Entführern doch nicht hochgepackt gefahren. Nein, bestimmt nicht. Wir sollten aber mal nachschauen, wohin die Spur führt. Wie gut, dass wir unsere eigenen Skier dabei haben. Tja, siehst du? Okay, los, lass uns unsere Skier anschneiden. Ja. Okay, auf geht's. Los! Die doppelte Skispur führte bergab durch einen dichten Wald. George und Dick mussten ihre ganzen Fahrkünste einsetzen, um nicht gegen einen Baum zu fahren. Nach einiger Zeit lichtete sich der Wald und vor ihm lag ein weiß verschneiter Hang. Hey, George! Sieh mal, da vorne ist eine Hütte. Die Spur führt direkt darauf zu. Na, da nix wie hin. Hallo. Hast du das? Ja! Hilfe, Finn! Bist du da drin? Nick, George, seid ihr das? Ja! Wir kommen, Finn. Hier, hier ist die Tür, weg. Zum Glück nur ein Riegel, den man aufschieben kann. Finn, alles okay? George, Dick, jetzt ist alles gut. Wie habt ihr mich gefunden? Tja, wer andere Leute im Schnee entführt, der hinterlässt eben Spuren. Hast du eine Ahnung, wer die Männer waren? Nein, sie hatten ja Mützen und Skibrillen auf und Tücher über dem Mund. Wie haben die dich hierher gebracht? Auf Skiern. Ein Mann hat mich mit beiden Armen festgehalten und beim Fahren vor sich hergeschoben. Ich hatte keine Chance abzuhauen. Aber was wollen die denn? Wieso entführen die dich? Genau. Kein Schimmer, ehrlich. Das einzig Gute, sie haben meine Skier hier gelassen. Ja. Ach, ein Glück, ja. Sag mal, weißt du, wie wir zurück nach Bramore kommen? Ja schon, aber der Weg ist gefährlich. Wir müssen quer über diesen Hang da fahren. Was ist denn daran gefährlich? Unterhalb des Hanges liegt eine Schlucht. Wenn wir also zu tief nach unten kommen, stürzen wir oh, ab. Okay. Verstehe. Dann sollten wir wohl möglichst vorsichtig fahren. Na, Das wäre ja was für N gewesen. <lacht> was soll's, fahren wir. Auf geht's. Langsam überquerten die drei den verschneiten Hang, wobei sie gerade so viel Berg abfuhren, dass sie mit den Skiern nicht stehen blieben. Nach einiger Zeit hatten sie wieder sicheres Gelände erreicht, mussten aber noch durch einen dichten Wald fahren und um viele Bäume herumkurven. Als sich der Wald wieder lichtete, sahen sie ein Drahtseil über den Bäumen. Seht mal da, das muss die Seilbahn sein. Stimmt genau, Dick. Wir sind gleich auf der Piste, die zur Talstation geht. Das ist noch eine schöne lange Abfahrt. Das hört sich ja super an. Da vorne sind Skifahrer. Das muss die Piste sein. Na dann, schauen wir mal, wer als Erster im Tal ist. Hoho, eine Wettfahrt? Ja, genau. Dann beeilt euch mal lieber. Los, auf geht's. <lacht> Finn hatte natürlich viel Übung und konnte viel schneller als Dick und George fahren Schon nach kurzer Zeit hatte er einen großen Vorsprung Da raste plötzlich ein Skifahrer auf ihn zu und schnitt ihm den Weg ab Finn stürzte und der Skifahrer bremste neben ihm ab. George, jemand ist mit Finn zusammengestoßen. Das sieht so aus, als wenn er seine Skier verloren hätte. Finn, wir kommen. Hey, was machen Sie da? Lassen Sie meine Skier los. <lacht> ja, da musst du besser auf sie aufpassen. <lacht> George, das das ist Molly. Ach, was, das gibt's doch nicht. Molly, bleiben Sie stehen. Molly McCullum, die Skilehrerin, raste mit Finleys Skiern unter dem Arm den Hang hinunter. George fuhr ihr nach, so schnell sie konnte. Doch als sie über einen kleinen Hügel kam, verlor sie das Gleichgewicht. Ah, nein! Verdammt! Zum Glück hatte sie sich nichts getan. Dick war auch bald bei ihr. Ist dir wirklich nichts passiert, George? Kannst du noch alles bewegen? Ja, ist alles in Ordnung, Dick. Wieso hat Molly das bloß gemacht? Ich habe keine Ahnung. Da kommt Finn. Der Ärmste muss jeden Schritt durch den Tiefschnee stapfen. Was, Was soll der Quatsch? Wieso hat Molly mir die Skier weggenommen? Das möchte ich auch gern wissen. Das ist jedenfalls kein typisches Verhalten für eine Skilehrerin. Ja, warte mal. Hat Molly nicht gestern im Café neben dir gesessen, Finn? Ja, Wieso willst du das jetzt wissen? Naja, vielleicht hat sie etwas in deinen Kakao geschüttet. Ja, das könnte sein. Dann hat sie vielleicht auch was mit deiner Entführung zu tun. Genau. Aber was soll Molly davon haben, wenn ich entführt werde? Ja, vielleicht wissen Anne und Julian schon mehr. Wir müssen jetzt erstmal zur Talstation. Ja, du hast recht. Kann man nicht zu zweit auf einem Paschier fahren? Finn, stell dich doch mal hinter mir auf die Bretter, ja? Ja, alles klar. Geht's, Jungs? Das ja. Ja, jetzt kann's losfahren. Ja? Okay. Mal sehen. Kommt uh. uh. vorsichtig. Uh. Oh. Ja, ja. Ja, uh. Hin. eine Kurve. Pass auf. Uh. Uh. Uh. Nein. Verdammt. Wir brauchen wir Ewigkeit nach unten. Ja, stimmt. Uh. Am besten fährst du schon mal vor, George. Ja, gut, mache ich. Also... Bis nachher und viel Glück. Ja, auch. Inzwischen waren Julien und Anne in der Wohnung von Joyce Gilmer angekommen. Im Wohnzimmer stand ein kleiner Schreibtisch an einem Fenster. Darauf lagen ein paar Briefe und ein Aktenordner. Joyce hatte einen ganz weißen Umschlag in der Hand, auf dem nur ein Wort oder ein Name stand. Mhm. Und das Briefpapier selbst war auch ganz weiß. Ja, hier sind aber alle Umschläge bedruckt. Hm. Hier auch. Ach, oh, Mist. Vielleicht hat sie den Brief mitgenommen. Oder sie hat ihn abgeheftet. Hey. Ich sehe mal den Ordner hier durch. Ja, gute Idee. Hey, was ist denn los, Timmy? Was willst du denn am Papierkorb? Hier ist ein weißer Umschlag. Oh, echt? Ja, Wie ist vor? An Mrs. Gilmore. Okay, ich mach den mal auf. Mhm. Da ist ein, ein weißes Blatt Papier drin. Ja, sehr gut. Okay, Ann, hör mal. Mhm. Wir, wir haben Ihren Sohn Finn. Besorgen Sie bis Freitag 17 Uhr eine... Halbe Million Pfund in Bar? Oder. oder Sie sehen ihn nie wieder? Oh nein. Wir rufen Sie an und. und kein Wort an die Polizei. Oh je, was soll das heißen? Julian, heute ist Freitag. Ja. Wie spät ist es jetzt? Ähm, halb fünf. Oh nein, wie soll Joyce denn so schnell eine halbe Million Pfund auftreiben? Ich weiß nicht. Hm. Moment, warte mal, Julian. Hm? Ich habe eben was Komisches gelesen. Was denn, Ann? Hier, hier im Ordner. Ja? Betrifft Ihr Grundstück. Wir bedauern sehr, dass Sie unser letztes Angebot abgelehnt haben und möchten Ihnen heute ein neues Angebot unterbreiten. Da will jemand das Grundstück von Joyce kaufen. Aber sie will offenbar nicht hier weg. Hm. Warum auch? Sie würde ja Ihr Gästehaus verlieren. Dafür kommt jetzt ein höheres Angebot. Hör mal. Aha. Anstelle von 300.000 Pfund bieten wir Ihnen nun eine halbe Million. Ja, zeig mal, wer hat diesen Brief denn geschrieben? Hier ist der Briefkopf. Aha. Die Firma Holt in Luxus- und Sporthotels. So ein Sporthotels, Moment mal, Moment mal. Den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Ja, mir kommt er auch irgendwie bekannt vor. Und ich weiß auch woher. Aha. Draußen am Baugerüst. Hier, wenn du aus dem Fenster schaust, kannst du das Schild sehen. Aha. Tatsächlich, da steht es. Bauherr, Hotelfirma, Hold-In. Die wollen auf Joyce Grundstück weiterbauen. Und das scheint ihnen so wichtig zu sein, dass sie ihr Angebot um 200.000 Pfund erhöht haben. Ganz schön viel. Ja, und wenn Joyce auf den Vertrag eingeht, könnte sie die Entführer bezahlen. Mhm. Ach, aber dann hätte sie auch ihre Pension verloren. Ja. Sie hätte nicht mal ein Zuhause. Und, und, und wieso geht es zweimal um genau dieselbe Summe? Ja, das ist wirklich merkwürdig. Hm. Julian, sieh mal. Sieh mal, wer da kommt. Das ist Molly McCollum. Was macht die denn hier? Sie trägt zwei Paar Skier mit sich herum. Vielleicht ist sie mit einem Skischüler verabredet und bringt ihnen die Skier mit. Jetzt stellt sie die Skier ab und geht zur Baustelle. Naja, aber Bauarbeiter haben doch bestimmt keine Ziele -Ski Eigentlich nicht. Ja, Timmy scheint das auch merkwürdig zu finden. Ja, komm in. Vielleicht können wir uns ja näher heranschleichen. Mhm. Die beiden verließen gerade das Haus, als Molly mit einem Bauarbeiter auf die Straße trat. Julian und Anne duckten sich schnell hinter den Gartenzaun. Achtung, Anne. Sie kommen hier vorbei. Mhm. <lacht> Wallace, beeil dich. Jede Sekunde ist kostbar. Wozu soll ich überhaupt mitkommen? Damit ich dich nicht erst wiederholen muss, wenn der Chef neue Anweisungen gibt. Ja. Schon vergessen, gestern warst du viel zu spät am Hang. Ja, aber es war doch sowieso der falsche Junge. Du kommst mit und basta. Und schneller, Mann. Ja. Ja? Simon Gilmore hat recht gehabt. Dieser Wallace war gestern im Schneemobil. Aber was hat Molly mit dem zu tun? Ja. Ah. haben sie einen gemeinsamen Chef. Na los, wir gehen hinterher. Aber sie dürfen uns nicht bemerken. Nein, auf keinen Fall. Komm, Timmy. Die beiden Verdächtigen eilten zum Dorfzentrum, liefen an der Talstation vorbei und dann noch weiter bis zum anderen Dorfende. Von da ging es eine Seitenstraße bergauf und die führte zu einem großen modernen Hotelgebäude. Molly und Wallace verschwanden hinter einer gläsernen Eingangstür. Julian und Anne schlichen mit Timmy vorsichtig heran. Julian, ja? sie sind auf dem Parkplatz. Das Auto von Joyce. Stimmt. Molly und Wallace sprechen mit der Frau an der Rezeption. Sie telefoniert. Ach, wie blöd, dass wir sie nicht hören können. Ich habe eine Idee. Hä? Ich gehe da hinein, setze mich auf das Sofa dort und tue so, als würde ich in einer Zeitschrift lesen. Ja, und wenn Molly dich sieht und, und wissen will, warum du hier bist? Ach, da fällt mir bestimmt was ein. Na gut, okay. Dann bleibe ich hier mit Timmy, ja? Mhm. Ganz ruhig, Timmy. Bis gleich. Bis gleich. In dem Moment, als Anne das Hotel betrat, erschien ein Mann in der Hotelhalle und begrüßte Molly und Wallace. So waren die beiden abgelenkt und Anne konnte sich unbemerkt ganz in der Nähe auf ein Ledersofa setzen, eine Modezeitschrift aufblättern und sie vor ihr Gesicht halten, während sie aufmerksam lauschte. Mrs. McCombe, was gibt es denn so Dringendes? Hallo, Wallace. Mr. Holt, wir haben ein Problem. Das Vögelchen ist ausgeflogen. Ja, es war purer Zufall, dass ich es gesehen habe. Was? Mein Gott, Wallace, können Sie denn nicht einmal etwas richtig machen? Ja, Ich kann es ja noch mal einfangen. Ja, das wäre nicht schwer. Ich habe ihn die Skier weggenommen. Nein, nein, bleiben Sie hier. Ich habe die Girma ohnehin fast schon so weit. Und niemand weiß, dass sie hier ist. Sorgen Sie dafür, dass wir nicht gestört werden. Ja, Ä Alles natürlich. klar, Mr. Ja. Holt. Verdammt, wenn die Gilmo die Sache spitz kriegt, sind wir geliefert. Ach, keine Sorge. Bis um fünf hat sie unterschrieben. Bestimmt. Komm, setzen wir uns. Oh, hallo Anne. Was machst du denn hier? Ach, ich hatte heute keine Lust, Ski zu fahren. Ich habe ich mich hier ein bisschen im Ort umgesehen und das Hotel hier ist ja so toll. So modern und dann die großartige Aussicht. Ja. ja. Geben Sie den Gästen hier auch Skiunterricht? Äh, ja, genau. Ja? Das ist mein nächster Schüler. Ah. Dann schiehe heil. Ich, ich gehe mal wieder. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, Anne. Ja, ja, bis dann. Vor der Hoteltür traf Anne wieder auf Julian. Der hatte in der Zwischenzeit in alle Fenster im Erdgeschoss gespäht und in einem Konferenzzimmer Joyce Gilmer entdeckt. Sie hat in bedruckten Blättern gelesen. Das ist bestimmt der Kaufvertrag, den sie unterschreiben soll. Und Julian, ja? ich glaube, Mr. Holt steckt persönlich hinter der Entführung. Molly hat ihm erzählt, das Vögelchen sei ausgeflogen. Ah. Damit ist doch bestimmt Finn gemeint. Ja, wenn das stimmt, dann, dann hat Holt diese Erpressung nur inszeniert, damit Joyce ihr Haus verkauft. Da würde er die halbe Million, die er jetzt zahlen will, ja schon bald wieder zurückbekommen. Ja, aber das wäre eine riesengroße Schweinerei. Ach, wir wissen ja auch gar nicht, ob es wirklich so ist. Ja. Molly könnte auch was ganz anderes gemeint haben. Mhm. Vielleicht wissen Dick und George mehr. Sie wissen bloß nicht, dass wir hier sind. Stimmt. Na, komm, lauf schnell runter zur Talstation. Ja? Vielleicht sind sie inzwischen dort und du kannst sie herholen. Okay. Timmy! Wow, ich glaube, er hat gerade jedes Wort gestanden. Oh, echt? Ja? ja, also bis gleich. Okay, bis gleich. Beeilt euch! Ja. Etwa zur selben Zeit betrat George das Café an der Talstation und sah sich um. Doch Anne, Julien und Timmy waren natürlich nirgendwo zu sehen. Wo sind die bloß? Sie wollten doch hier auf uns warten. Hallo George. Deine Freunde sind schon vor einer ganzen Weile gegangen. Oh nein, und ich musste ihnen etwas sehr Wichtiges sagen. Was ist denn passiert? Wir konnten Finn befreien, aber Molly McCallum hm? hat ihm die Schier weggenommen. Wissen Sie nicht, wo meine Freunde hingegangen sind? Moment mal, was sagst du da? Wieso musstet ihr Finley befreien? Naja, weil er entführt worden ist. Aber warum habt ihr mir nichts davon gesagt? Naja, um ehrlich zu sein, zuerst dachten wir, dass sie dahinter stecken. Hm. Also, wie kommt ihr denn darauf? Ah. Wo ist Finn jetzt? Oben am Hang. Ohne Skier kommt er kaum vorwärts. Ich fahre sofort mit dem Schneemobil hoch. Ich hole ihn. Das wäre super, Mr. Gilmore. Toll. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo die anderen sind. Am besten, ich fahre zum Haus von Joyce. Timmy, wo kommst du denn her? Hey. Es war fünf Minuten vor fünf. Julien beobachtete durch das Fenster, wie Joyce Gilmer alle paar Sekunden auf ihre Uhr sah. Sie hatte inzwischen einen Kugelschreiber in die Hand genommen, während Mr. Holt ihr gegenüber saß und Geldscheine auf den Tisch zählte. Sie schluchzte. julien hielt es nicht länger aus. Er ging zur Hoteltür und öffnete sie. Molly und Wallace sahen sich Zeitschriften an. Und so konnte er unbemerkt an ihnen vorbeihuschen und zum Konferenzzimmer gelangen. Fast vollkommen geräuschlos öffnete er die Tür einen schmalen Spalt und lauschte. »So, es ist 500.000 in bar, so wie Sie es gewünscht haben. Sie müssen nur noch unterschreiben.« Wenn Sie wüssten, wie viel mir dieses Haus bedeutet. Meine Großeltern haben es erbaut. Na, dann wird es doch Zeit, dass mal was Neues dahin kommt. Joyce, unterschreib das nicht. Was machst du denn hier, Julian? Und wovon redest du? Der Mann, der Finlay entführt hat, sitzt draußen im Foyer. Er hat gerade mit Mr. Holt gesprochen. Was sagst du da? Stimmt das, Mr. Holt? Na natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wovon der Junge redet. Und du gehst bitte wieder, ja? Und mach die Tür von außen zu. Äh Joyce, du musst dein Haus nicht verkaufen. Woher weißt du, worum es hier geht, Julian? Hast du in meinen Sachen herumgestöbert? Äh, nein. Na, das reicht ja dann wohl. Raus hier. Na los, du machst schon. Aber äh, lassen Sie mich. Hey! hey ist hier, ist das Was, Was? Das ist das für ein Arm? Komm, Wen geht es gut, Joyce. Sie dürft hier nicht rein. Herr ja, Gott, noch mal. ist das Ihre Art, für Ruhe zu sorgen? Die ja, haben einen dabei. Gegen den werden Sie auch machtlos. Kinder, was wollt ihr alle hier? Mr. Holter, diese beiden Leute beauftragt, Finn zu entführen. Zusammen mit einem dritten Komplizen. Ihr solltet euch mit euren Unterstellungen zurückhalten, sonst, sonst verklage ich euch wegen Verleumdung. So, nun unterschreiben Sie schon, Mrs. Gill, sonst, sonst ziehe ich dieses Angebot zurück. Und zwar in wenigen Sekunden. Also... Moment mal, Mr. Holt. Warum haben Sie es ausgerechnet jetzt so eilig? Weil, weil, weil ein, ein, ein gutes Geschäft nicht ewig Zeit hat. Nein, weil er Angst hat, dass sein Schwindel gleich auffliegt. Deswegen... Dick und ich, wir haben Finn in einer Hütte im Wald gefunden. Er ist frei, Joyce. Und wo ist er jetzt? Na ja, auf dem Hang. Aber Mr. Gilmore ist schon losgefahren, um ihn zu holen. Wieso fährt Finn nicht mit den Skiern runter? Weil Molly sie ihm weggenommen hat. Diese Frau dort. Das war echt clever von dir, Molly. Ach, Drunkauf, du hättest sie ihm gleich wegnehmen müssen. Seien Sie doch still, Sie Schwachköpfe. Äh, wieso? Oh, oh nein, oh Mist. Ja, da haben Sie sich wohl selbst verraten. Das war's dann wohl. Ja, Mr. Holt. Ihren Vertrag können Sie in den Papierkorb werfen. Sie hören noch von mir. Kommt, wir gehen. So ein Mist. Wallace, McCollum, warum können Sie nicht einfach die Klappe halten? Das ist alles nur wegen der Kinder. Die bringen einen ganz durcheinander. Ja genau, warum geht ihr nicht einfach Skifahren? Ja, ja. das machen wir auch bald. Jo, ja, ja. auf Wiedersehen. Tschüss. Hier Hier, die Joyce Auto fuhren sie nach Hause. Schon nach wenigen Minuten standen alle vor der Haustür, die Joyce nun aufschloss. Ach, Kinder, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Wärt ihr nicht rechtzeitig da gewesen, dann wäre ich auf diesen miesen Trick hereingefallen. Und wäre mein Haus jetzt bloß. Wir sind auch froh, dass es noch geklappt hat, Joyce. Die Tür ist ja offen. Hm? Da ist schon jemand. Bin ich, ich froh, dich wiederzusehen. Alles okay? Ja, zum Glück haben wir zu dritt in den Motorschlitten von Mr. Gilmore gepasst. Wäre Paar nicht gekommen, würden wir jetzt immer noch am Hang fest sitzen, Hallo, Joyce. Hallo, Simon. Ich danke dir. Trinkst du noch einen Tee mit uns? Oh ja. Nein, ich denke, es ist besser, wenn ich gleich wieder gehe. Aber wieso denn, Paar? Bitte bleib doch. »Nein, hier gibt es offenbar Leute, die mir zutrauen, dass ich dich entführe.« »Das tut uns auch wirklich sehr, sehr leid, Mr. Gilmore.« »Entschuldigen Sie bitte.« ja, »Das war meine Schuld, Simon. Ein Moment lang habe ich es tatsächlich für möglich gehalten.« Und das haben die Freunde wohl gemerkt Es ist nur leider typisch für dich, Joyce Du denkst immer viel zu schlecht von mir Egal, was ich tue Ha, bitte Was ist denn, Finn? Stimmt doch Könnt ihr nicht aufhören, euch zu streiten? Alle beide Warum kann denn nicht einfach alles sein wie früher? Finn hat recht Und du auch, Simon. Ich war in letzter Zeit ungerecht zu dir. Es war alles zu viel. Das schlechte Geschäft in der Pension und dann immer dieser Baustellenlärm. Es tut mir leid. Kann Pada nicht wieder bei uns wohnen? Bitte mal. Würdest du es denn nochmal versuchen, Simon? Tja, gerade wenn es schwierig wird. Muss man doch zusammenhalten, oder? Das stimmt! Ja, absolut! Ja. Na klar! Ja. Da kriegt Finn sofort gute Laune! Und ab. Und was machen wir jetzt mit Mr. Holt und seinen Komplizen? Na, ist doch klar. Wir gehen noch heute alle zusammen zur Polizei von Braymore und erstatten Anzeige wegen Entführung und Erpressung. Genau! Beweise haben wir ja mehr als genug. Oh, ja. Und dann ja. kann Mr. Holt das Hotel nebenan vielleicht gar nicht mehr bauen. Richtig. Das wäre wunderbar. Ja. So hätten ja. die Leute von Braymore auch noch eine Chance, ihre Gästezimmer zu vermieten. Ja. Ja, Timmy. Ohne dich hätten wir den Schwinde nie aufgedeckt. Ja, du bist freundlicher Meisterspürhase. Und morgen gehen wir wieder Skifahren. Oh ja, und von mir aus auch auf den steilsten Hang hier in der Gegend. Den steilsten Hang? Ja. Hang ja. hey. Mit Vorsicht fahren. Natürlich. Wir ja. Freunde, Julien und Dick, Ann und George. Und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja, yeah. uns trocken Abend heuen, und wir durchforschen alte Gemäuer Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.